Това беше първата лекция. Минавам на първата идея. Даосът или мъдрецът. Когато израствали, когато израствали високо мъдрите, те се радвали на дао, а не на себе си. Те никога не забравили происхода си. Те постоянно възхвалявали дао, живеели в дао. Мадрецът е единственият, който извършва мисия на земята, защото той отвраждава Дао и самото му присъствие е достатъчно. Потопеният на вътре Мадрец е по-могъщ от всичко на света. За даосите бъдещето е безполезно. От него няма полза. Ползата е в дао. Мъдрият олавя словото преди звукът. Мъдрият идва в света само за да се върне от него. Даосите са произлезли от пустотата. Чистия източник. Те живеят казано по друг начин, в пълнота, която няма край. Животът на даоския мъдрец протича изцяло отвътре. Затова той няма нужда от външен израз. Главното послание на даоската мъдрост е да посветиш целият си живот на дао. Даосът е като утринната зора, ясен и незабележим сред вечното движение в света и вселената. Даосите са загадъчни, удивителни и обикновени, какъвто е и самият живот. Мъдрият няма никаква нужда да блести, Мярката за истинският мъдрец е две неща. Първо, неизвестност или смиреност. И второ, скромност и към това може да се прибави и простота. Далосът не търси слава. Той не води в заблуждение своят разум. Славата е добра за душевно болни. Когато даосът умре, той разбира, че смъртта е радостна. Така той вкусва от радостта на смъртта. Мъдрият желае по-малко, отколкото може да постигне. Тоест, той не е духовно алчен, нито никак си. В древните времена Фениксът е живял в къщите на хората, а сега живее само вътре в мъдреците. Дао живее в своя слънчев корен. Мъдрият е покорен дори и на незгодите. В тях той вижда и покой, и лъчезарност. Мъдрият човек никога няма да замени вечното за преходното. Даосът е същество, което живее и в живота, и в смърта, и след тях. Мъдрият не залъгва хората с награди и не ги унижава с наказание. Мъдрият свети с вътрешна светлина. Той знае как да смирява своята светлина. И ето защо Той не свети пред хората. Светът на Даоса това са чудесни ежедневни срещи с величието на Дао. Истинският Даос е небесна музика. Не произнася слово, а сърцето му звучи. Даосът няма нужда от писания и мнения. Той просто живее в дао, в великата пълнота. Даосите не са човешка цивилизация, макар да изглеждат като човешки същества. Даосът това е просто и естествено живото безсмъртие.